Ein deutsches Märchen. Alice im Wunderland Eines sonnigen Tages gingen Klein Alice und ihre Schwester in den Park. Während ihre Schwester las, war Alice gelangweilt. Sie hatte versprochen, mit mir zu spielen. Aber ein Buch ist natürlich viel interessanter für Erwachsene. Bah, ich werde Erwachsene nie verstehen. Bedeutet das auch, dass ich mich dann auch nicht verstehen werde? Hm. Huh. Oh nein, oh nein, ich bin zu spät. Ein sprechender Hase. Eine Taschenuhr. Das ist seltsam. Hm. Ich muss hinterher. Und ohne weitere Gedanken, wie sie zurückkehren würde, stieg sie das Hasenloch hinunter. Ah! Plötzlich war es kein Loch mehr. Alice fiel in einen tiefen, seltsamen Brunnen. Das dauert so lange. Entweder ist der Brunnen zu tief oder ich falle zu langsam. Ich muss jetzt nahe am Mittelpunkt der Erde sein. Oh, ein Haufen Gras. Wie rücksichtsvoll. Wo bin ich? Sie stand in einer langen Halle mit winzigen, verschlossenen Türen. Ein seltsamer Ort. Und wo ist der weiße Hase? »Wie komme ich hier wieder raus? Was, wenn ich niemals rauskomme?« Erschrocken ging sie weiter und sah einen dreibeinigen Glastisch. Auf ihm lag ein kleiner, goldener Schlüssel. Ohne Verzögerung öffnete Alice die winzige Tür mit dem winzigen Schlüssel. Sie kniete sich hin, um auf die andere Seite zu schauen. Und oh!« Was für eine Freude war das. Wow, das ist der schönste Garten, den ich je sah. Oh, ich wünsche, ich könnte durch die Tür. Aber sie konnte nicht. Enttäuscht ging sie zu dem Tisch. Da sah sie eine Flasche. Oh, die Flasche ist neu. Was sie wohl tut? Und sie trank sie. Und als sie trank, begann sie zu schrumpfen. Es war ein seltsames Gefühl für Alice. Wie ein schließendes Teleskop. Oh, ich muss wie ein verschlossenes Teleskop sein. Jetzt komme ich durch die Tür. Bad wurde ihr klar? Nein, der Schlüssel! Ah, ah. Ach. Warum bin ich an diesen Ort gekommen? In diesem Moment sah Alice eine kleine Glaskiste unter dem Tisch. Was, was ist das? Und was tat der Kuchen? Alice wurde sehr groß und groß und groß. Sie war jetzt so groß, dass sie ihre Füße nicht mehr sehen konnte. Bald traf ihr Kopf am Dach. Ah, oh. ah, ah, oh nein. Jetzt kam Alice an den Schlüssel, war aber zu groß, um durch die Tür zu kommen. Sie setzte sich hin und begann zu weinen. Und weinte, und weinte. Ihre Tränen überfluteten den Boden, als plötzlich... Oh, die Herzogin wird böse sein, wenn sie warten muss. Oh, Herr Hase, könnten Sie bitte... Tach, wie gemein. Was bringt ein Hase der Herzogin, wenn er nicht einmal ein großes Mädchen hier sitzen sehen kann? Oh, es ist so heiß hier. Ich frage mich, was meine Füße jetzt tun, da ich sie nicht sehe. Ich hoffe, dass sie ohne meine Hilfe sauber bleiben. Oh, ach ja. Alice trug die kleinen, weißen Handschuhe. Wie passt es in meine Hand? Oh, wie wurde ich so klein? Ach, es ist der Fächer. Der Fächer hat mich geschrumpft. Ich bin jetzt so klein. Das war knapp. Ah! Oh, salziges Wasser. Vielleicht bin ich ins Meer gefallen. Es dauerte nicht lange, bis Alice merkte, dass es ihre Tränen waren. Plötzlich schwemmte eine große Welle sie aus der Tür. Ich hoffe, ich trockne bald. Ich will mich nicht erkälten. Was machst du hier? Geh nach Hause und hol mir ein paar Handschuhe und einen Fächer. Zu Hause? Welches Zuhause? Mein Zuhause, da drüben. Nun geh. Alice war verwirrt und verängstigt und ging zum Haus vom Hasen, ohne ihn etwas zu fragen. Er muss mich für seine Magd halten, dachte sie. Sie betrat ein sauberes kleines Zimmer. Auf einem Tisch war ein Fächer, ein paar Handschuhe und eine kleine Flasche. Ich weiß, dass etwas passiert, wenn ich esse oder trinke. Lass sehen, was diese Flasche macht. Mir wird langweilig, so klein zu sein. Ah! Oh, oh! Ihr Kopf berührte jetzt die Decke. Oh, ich stecke fest. Gerade dann kam der Hase. Ah, meine Hand. Alles fühlte sich unbehaglich. Sie wollte ihre Hand ausstrecken, aber... Ah, ah. Eine Hand kommt aus dem Fenster meines Hauses. Oh, es ist ein Riese, ein Riese in meinem Haus. Hilfe, Hilfe! Die Tiere versammelten sich. Das Kleinste, Bill, die Eidechse, wurde gebeten, durch den Schornstein zu steigen. Alice hief ihren Fuß durch den Schornstein und... Der Hase hatte eine Idee. Nicht der klügste, muss ich sagen. Au! Oh, der Kuchen! Er könnte mich wieder klein machen. Das ist es. Sobald sie klein genug war, rannte Alice aus dem Haus. Weit weg von den Tieren, in den Wald. Au! Als erstes muss ich meine normale Größe wieder haben. Oh, ich kann helfen. Nicht, dass deine Größe wirklich peinlich ist. Schau mich an. Oh, sicher. Das ist nicht, was ich meinte. Du bist schön. Oh ja, ganz genau. Eine Seite macht dich größer und die andere Seite kleiner. Eine Seite von was? Natürlich von dem Pilz. Jetzt war nur die Frage, Seiten zu erkennen von einem runden Pilz. Am Ende nahm Alice ein Stück von beiden Seiten. Sie probierte die rechte Seite. Und ihr Nacken wurde größer und größer. Es wuchs wie eine Bohnenstange. Sie nahm sofort einen Bissen von der linken Hand und wurde kleiner als zuvor. Müde aß sie immer wieder von den Bildstücken. Manchmal wuchs sie und manchmal wurde sie größer. Bis es ihr endlich gelang, ihre übliche Größe zu haben. Puh, jetzt bin ich fast fertig. Welch ein wirrer Tag. Ich sollte Pilzstücke behalten, falls ich sie brauche. Ich muss der Raupe danken, aber er war seltsam. Ich weiß nicht, was ihn ärgern würde. Oh, wer ist hier nicht seltsam, Schatz? <lacht> oh, hallo! Äh, ich muss fragen, rennst du die ganze Zeit? Na ja, natürlich. Ich bin eine Grinsekatze. Oh, ich verstehe nicht, was das so offensichtlich ist. Sag mir, hast du den verrückten Hutmacher und den Märzhasen getroffen? Den verrückten Hutmacher und Merzhasen? Nein, habe ich nicht. Oh, das solltest du. Die sind beide verrückt. Genau wie du und ich. Hey, ich bin nicht verrückt. <lacht> oh, oh doch, das bist du. Oh. So verschwand die Katze. Sie ließ nur ihr Grinsen zurück. Alice fand es seltsam. Aber sie ging weiter, neugierig auf das Wunderland, in dem sie war. Während sie ging, stieß sie auf den Märzhasen und den verrückten Hutmacher. Sie tranken Tee an einem Tisch unter einem Baum. Zwischen ihnen war ein Siebenschläfer schlafend und die anderen ruhten mit ihren Ellbogen auf ihm. Das sieht ungemütlich aus. Aber vielleicht stört es den Siebenschläfer nicht, da er schläft. Kein Platz! Kein Platz! Aber der Tisch ist groß. Es gibt viel Platz. Dein Haar muss geschnitten werden. Du bist unhöflich. Sag mir, warum ist ein Rabe wie ein Schreibtisch? Hm, ich weiß nicht. Deshalb sage ich, dass du nicht hier sitzen sollst. Ah, nur weil ich dein Puzzle nicht lösen kann? Gut, dann gehe ich. Aber zuerst sagt mir die Antwort. Weiß ich nicht. Ich habe nicht die kriegste Ahnung. Auch ich weiß das nicht. <lacht> <lacht> ah! Das ist die dümmste Teeparty, die ich je besucht habe. Als sie weiterging, fand Alice eine andere Tür in einem Baum. Neugierig wie immer trat sie ein. Sie war wieder in der langen Halle. Es hatte winzige, verschlossene Türen und einen kleinen Glastisch. Hm. Diesmal schaffe ich es. Sie nahm den kleinen, goldenen Schlüssel und öffnete eine Tür. Da war wieder ein Garten. Dann nahm sie die Pilze aus ihren Taschen und aß von ihnen. Bis sie klein war, sie ging durch die kleine Tür. Es gab alle Arten von schönen Blumen und Sträuchern. Es gab Gärtner, die aussahen, als ob die Karten spielten. Überraschender war es, dass sie die weißen Rosen in Rot anmalten. Würdest du mir bitte sagen, warum malst du die Rosen an? Oh, die Königin befahl uns, rote Rosen zu pflanzen, aber pflanzte weiße. Wenn das die Königin herausfindet, werden wir enthauptet. Nee. Die Königin ist hier. Oh, uh, wer ist das? Mein Name ist Alice, Eure Majestät. Hm. Und wer sind die? Woher soll ich das wissen? Dann wurde die Königin rot vor Wut. Und mit dem Kopf. Oh, sie ist nur ein Kind. Hm. Ich vergebe dir. Der Prozess hat begonnen. Welcher Prozess? Ein Kuchen aus der Küche der Königin wurde gestohlen. Wir denken, es war der Herzbube. Die Jury bestand aus Vögeln und Tieren. Sie alle schrieben hastig auf Schiefertafeln. Lies die Anklage. Die Herzkönigin hat Kuchen gebacken. In einem Sommertag, der Herzbube stahl den Kuchen und nahm sie alle weg. Sehr gut, ruf den ersten Zeugen. Der erste Zeuge war der Hutmacher. Er kam mit einer Teetasse in der einen und einem Stück Brot mit Butter in der anderen Hand. Er war so nervös, er konnte nur stehen und stottern. Du bist ein schlechter Sprecher, Du darfst gehen, nächster Zeuge. Der nächste Zeuge war Alice. Aber etwas war anders an ihr. Sie stand auf, ohne zu merken, dass sie viel größer geworden war. Sie stolperte über alle Tiere, die beim Prozess waren. Die Königin war wütend. Runter mit dem Kopf! Jetzt hatte Alice genug. Ach, oh, wen kümmert's? Du sagst es selbst. Du bist nur ein Kartenspiel. Danach stiegen die Karten in die Luft auf. Sie kamen auf Alice herunter. Sie schrie, halb aus Angst und halb aus Wut. Sie versuchte, sie wegzuschlagen, aber bald... Ah! Ah! Geht weg! Oh, Blätter! Wo sind die Karten? Und die Königin? Oh, es war ein Traum. Oh, was für ein herrlicher Traum. Ich muss es meiner Schwester sagen. Oh, und was für ein Traum es war. Oder doch nicht? Ende